Katti Radio jälleen tässä äänessä. Ja uuden vuoden puolelle on siirrytty. Joululomilta selvitti. Joululomilta selvitti hengissä. Ja 9. Päivä tammikuuta Katti Radio täytti kaksi vuotta. Ajatellaan. Niin. Se on vielä laskenut, yhtä, että kuinka monta ohjelmaa me on tehty. Esimerkiksi me ollaan pari kuussa tehtiin. On aika aikamoinen. lähemmäs 50 kertaa. Aikamoinen 50. määrä tulee ja puhutaan vaan kissoista. <laughs> kyllä niistä riittää. Vielä ei ole aiheet loppuna. <laughs> niin, niin. Miten sun meni uusi vuosi? Aikein mukavasti. Käytiin Pietarissa kahden Jaa. kaverin kanssa. Siellä juhlittiin vaihtumista. Muuten ihan lokoisissa merkeissä kotosalla äidin ja koirien kanssa. Niin, sille sille, olin kissojen kanssa kotona ihan rauhassa. Joo. Eikä onneksi meillä ainakaan nuo raketet kuulu niin hyvin, että olisi tarvinnut hirveästi pelätä niitten. Ja mullahan oli tässä kuukauden verran neljä tämmöstä pientä kissanpentua hoidossa lähtivät. Tässä nyt, just lähtivät Suomeen ja kauhean ikävä. Mä Joo, <laughs> jo. Joo. mutta jatkoa on tulossa. Keväällä tulee ta taatusti, tulee tämmöisiä, jotka tarvitsevat sijaiskot. Sillähän niitä aina löytyy. Niitä Valitettavasti. löytyy. Valitettavasti niitä tulee. Joo. Mutta me lähdetään nyt sitten meidän vieraiden kanssa menemään eteenpäin. Eli meillä on taas kaksi vierasta täällä. Täällä paikalla ja jospa sä vaikka Eila aloitat ja kerrot itsestäsi mitä sä haluat kertoa ja miten no, sä tänne pöllähdit tänne Kattiradioon. Joo, no mä olen Eila Hutri tai viralliselta nimeltä Eni Naukkarinen ja, ja tuota, Tallin, Tallinna on mulle hyvin läheinen paikka, et mä olin täällä kaksi vuotta töissä vuosina 89 ja 90 Tallinfilmillä ohjaajana ja Silloin voi sanoa, että opin tuntee Tallinnaa aika hyvin ja, Tallinnaa. ja kovasti rakastui niin. Tallinnaa. Ja sen jälkeen mä aina haen täältä sellaista työrauhaa ja turvapaikkaa ja toisaalta kyllä myös tätä tunnel Tallinnan tunnelmaa. Et kyllä me täällä niin kuin joku tommonen, no, melkein kymmenisen kertaa vuodessa käyn ja käyn. Tuota, sitten en ollut tiennyt, enkä käynyt tässä kissakahvilla nurri -kissa, nurrissa, vaan hmm. tuota, yksi ystävä kertoi ja suositteli tätä. Ja sitten kun tulin Viking Lineilla, joskus kahden maissa, niin sitten melkein suoraan tulin tutustumaan tähän paikkaan ja astuin kovasti. Hmm. Ja tota, sitten alettiin puhumaan kaikista elokuva-asioista ja animaatio-elokuva-asioista tämän kahvilan pitäjän. Onks hän J.J.? JJ, on JJ missä ja, ja kissoista. Sitten kun täällä oli, niin vähän surin, kun mulla oli neljä kissaa ja nyt on enää yksi jäljellä. Ja sekin on jo 19 vuotta ja 23 vuotta oli se. Toinen vanha kissa, joka vähän aikaa sitten menehtyi. Ja nyt mä oon kyllä vähän itse jo tulossa sen verran vanhaksi, että ehkä tämä on nyt sitten mulla viimeinen kissa. Että Kissat kuitenkin sitoo ja sitten toisaalta se kauhea suru, kun ne, joutuu sitä aina luopumaan. Joo, nyt, tota, joo että kissa, friikki ja talina friikki. se on hieno yhdistelmä. Hieno yhdistelmä. Joo, eipä. Mulla siis on ollut, siis animaatio animaatioelokuvan tekijä, ja se toi mut tosiaankin tänne Tallinnaan. Breed Bern kutsut tonne Tallin filmille silloin vähän monimutkaisestikin, mutta ohjaajaksi. Ja sitten tota, kun mä eläkkeelle menin pari vuotta sitten, niin sitten mä ajattelin, että mä luovun elokuvan tekemisestä, varsinkin koska animaatio on tota, aika haastava laji teknisesti. Et mä opettanut sitä 30 vuotta ja tehnyt, ja sitten tota, ihan lyhyesti, että 720 kuvaa pitää piirtää minuuttia kohden, niin sitten mä rupesinkin tekemään mm -hmm. kirjoja, kun mä ajattelin, että se on paljon helpompaa tehdä joku 150 kuvaa per kirja, tai ka, se niin, tällaista eläkeläisen puuhaa, että sitten teen sellaista seitsemänosasta kirjasarjaa. Ja sitä käyn just täällä Tallinnassa kirjoittaa, Kaikki semmoiset vähän rankemman luovan työn, niin mä teen sille eristäytymällä tänne. Ja se on henkisesti myös jopa vähän raskasta, kun täytyy sillä tavalla pudottautua siihen maailmaan, että ei oikein tee mitään muuta sitten, joo, kun eikä joo. tapaa ketään. Et nyt tämä on vähän toisissa merkeissä menee tämä mutta joskus mä oon todella silleen, että mä en oo kenenkään ihmisen kanssa puhunut viikko muuta kuin tällaista ihan virallista kaupassa tai resepsuunissa tai näin, joo. mutta joo, että ihana paikka tehdä luovaa työtä. Joo, e siis, että on ensimmäinen, joka sanoo. Joo. Moni puhuu just siitä, että esimerkiksi Saaremaalla kesällä, niin on tosi Idylliset maisemat jotenkin tähän luovaa työtä. Ja täällä on jotenkin kauhean taiteellinen ilmapiiri täällä. Et silloin kun mä olin jokainen vähäisinkin värittäjä, likka, oli taidekoulun opiskelija ja ohjaajat vaadittiin semmoista taiteellisuutta ja omaperäistä syyttä. Mikä ei nyt halua hirveästi Suomeen mollata, mutta mikä siellä on niin kuin kirous, niin on täällä. Niin sit että täällä jotenkin luovan ihmisen on helppo hengittää, mm -hmm. ei katsota, että toi on outo tai kummallinen, tai miksi se tekee noin tai näin. Että täällä viihtyy. Täällä viihtyy todella, kyllä tiedämme. Sitten meillä on toinen vieras. Siis mä oon ja asunut, asun Tallinnassa nyt neljättä vuotta. Mm. Ja työksenihan mä teen ihan noita hevoshommia. Mutta näihin kissahommiin... Oon, meillä on itellä kaksi kissaa, joista toinen, reilu kaksivuotias siitä. On, on täällä Tallinnassa otettu koditon kissa. Ja Mistä sä otit sen täällä? Se tuli tuolta Turvakotulta. Joo. Joo. Ja. ja hän oli silloin ihan pieni, että vajaa kaksi kuukautta. Oi oi, Eikä ollut emoa. Ei ollut emoa, ja. ei. Ja, ja. Ja. ja sitä kautta mutta sitten innostunut enemmänkin kissoista ja tästä kissojen pelastustoiminnasta. Mm, mm. Ja sitä täällä riittää. Joo. Sitä täällä mm, riittää, mm, mm, kyllä. Mm. Varmaan Suomessakin, mutta... Varmasti Suomessakin, mutta kyllä mä luulen, että täällä tilanne on joo. ehkä vähän huonompi. Et sitä, huonompi kissojen kannalta. Joo, että et nykyään ihan voin kutsua itseäni hyvällä, täydellä sydämellä kissamummoksi. <tos> Ahaa, sekin olet <tos> tähän kastiin tullut joo. <tos> Kyllä, että ennen ollut enemmänkin koiraihminen ja hevosihminen totta kai aina joo. ja ylipäänsä niin eläinihminen, mutta, mutta kyllä kissat on nyt tullut ihan, ihan koirien ohi. <tos> no niin. nyt sä oot päässyt. Sitä, sitä sattuu kyllä, sitä, sitä, sattuu. Käy, sitä, sattuu, joo, sattuu, joo. sitä sattuu. Sitä sattuu, sattuu niin, rakastuu niin, että... No. Sitten sulla oli se toinen, toinen kissa kanssa. se oli aika hauska tarina. Se, Pihalta siis lähtenyt. joo, meillä Jaa. on tällä hetkellä sitten kolmas kissa asumeen, kolmas, niin. Mm, joka on tuossa joulun alla. Siis meillä on tuossa pihalla pyörinyt kissoja, kaksi koditonta kissa, tai alun perin mä en tietenkään tiennyt, että ne on kodittomia. Mä ajattelin, että ne on jotain mitkä pyörii siellä. Mm. Mut sitten onko ollut niin, että niitä näkyy aina varsinkin tätä toista tätä tämmöstä valkoista, jota kutsutaan nyt white balliksi, niin hän pyöri ja sitten aloin joskus varmaan kesällä ruokkimaan sitä ja hän näkyy siinä ihan päivittäin ihan aina ruuat katos ja tai hän ei nähty päivittäin, mutta ruuat aina katos ja si. Sitten... Vaan pikkuhiljaa mä aloin miettimään, että no ei varmaan ole kyllä kotia tuolla kissalla. Et ensinnäkin a, se syö aina ihan kaikki, ja toisekseen se syö ihan kelillä kuin kelillä. Et mm -hmm. Vaikka oli minkälainen myrsky tai myräkkä tai ihan mitä vaan, niin ruuat hävis. Mm -hmm. Eli sillä ei ollut kotia. Ei. Mm -hmm. Et sit aloin mm -hmm. niinku päättelemään, että ei ole kotia. Ja sitten joskus harvoin näin sitten myös toisen, mikä on tämmöinen mustavalkoinen ja... Siitä kyllä sitten pitkään, tai itse asiassa ihan loppuun asti luulin, että sillä on koti, koska ensinnäkin se näkyy harvoin. Mm -hmm. Ja sit se ei ollut niin arka, että Valkonen valkoinen on aivan valtavan arka. Tämä musta ei ollut yhtään niin arka, niin mä oon sit jotenkin oletin etivaa, että no silloin kyllä koti. Ja. Mutta nyt tuli talvi alko alkoi tekemään tuloa, niin mä ajattelin, että pakkohan on se valkoinen saada pois sieltä pihalta. Että pakkohan se on saada niinku talven alta turvaan ja lämpimään, että et miten hän voisi tehdä, että koska se on ihan kamalan arka, ei, ei niinku mitään mahdollisuutta päästä niinku lähellekään. Niin ei, ei, mm, ei varmasti. Tai mitään. Ja sitten aloin kyselemään että mistä saatais tämmönen loukkulainaan. Mm -hmm. et mä oon jonkun verran hakenut loukutettuja kissoja, kun ihmiset on loukuttanut, niin mä oon toiminut ikään kuin auton kuljettajana ja vienyt niitä eläinlääkäriin. Ja oon hakenut sit muualta ympäri Viroa, kuljettanut näitä löy löytyneitä loukutettuja kissoja ja mm -hmm. tuonut tänne eläinlääkäriin. Ja, ja, ja Meillä on muutama koditon kissa ollut siis, että on toimittu tämmöisenä hoitokotina. Mm -hmm. No, niin sitten aloin kyselee näitä loukkuja, että mistä hän saisin loukun lainaa ja okei okay, sitten loukkukin löytyi ja sitten tietenkin tarvittiin vielä häkki sitä varten, että mihin se laitetaan ensin sitten meillä. Mm -hmm. No häkiinkin saan, häkkinkin sitten järjestyi sitten aloin loukuttaa siis tätä valkosta Ja niin se kissa itse asiassa heti ensimmäisenä päivänä Iltana. se meni siihen. Meillä on tämmöinen kamera, kamerasysteemi kotona, että me pystyttiin seuraamaan Pihalla. pihalla. Että miten menee, että päästään sitten heti hakemaan niin se, kun joo, se menee. Mm. Ja se valkoinen kissa meni heti ensimmäisenä iltana sinne häkkiin tai loukkuun, mutta saman tien se myös murtautui sieltä ulos. Miten se pysty tekemään sitä? Se, se vaan tuli läpi siitä ovesta. Se vaan se on niin iso, iso. ja massava, ja. että se sillä massalla vaan säntää sitä ovea luuttaa. <tot> <tot> Mursi se. Se että se sieltä välistä vaan pakenii. No, ei sitten parin päivään näkymin valkoista kissaa se ei, se ei <tot> ja Me sitten mietittiin, että mitähän me nyt tehdään ja miten me jatketaan sen kanssa. Mut sit, ja sitten päätettiin, että okei, että annetaan sen loukun olla siellä mutta että palataan myös siihen ruokintaan, sinne ihan ruokintapaikalle. Mm, mm. Meni parin päivää, niin se tuli ruokintapaikalle, mutta ei kyllä lähellekään loukkua edes vilkaise sinne loukkuun enää, että se on niinku ihan, että ei. Mutta kuinka ollakaan sitten yhtenä päivänä, olin just menossa vielä illalla nukkumaan ja ajattelin, että vilkasenpa tuon kameran tässä mennessä ja katsoin, että aa jaa, se on tuo mustakissa syömässä. Ja. Ahaa, että se syö. No sitten aloin, että voi ei, että nyt se menee tonne loukkuun, että voi hyvää päivää, että nyt se menee, että, että okei, ei auta muuta kuin mennä sinne, että meidän päästään sen irti, koska se on mun oletuksen mukaan joku kotikissa. Mm. Mutta kun pääsinkin sinne loukolle, niin loukulle, niin hyvin äkkiä kyllä selvisi, että ei tämä mikään kotikissa ole, että vielä odotti mua hyvin vihainen muriseva. ja... Hän pelkäsi. Hän oli hyvin peloissaan. Sitten mietin, että, no siinä sitten, että no mitä ihmettä mä nyt teen, että on yö, kello oli yli yksi. mitä mä tän kanssa nyt teen, että koska mä en halua sitä päästä nyt vapaaksi tietenkään enää, mm -hmm. kun se on tuonne loukkuun mennyt. Ja mä en voi sitä sisällekään ottaa, koska mä en voi päästä sitä sieltä lokusta pois, koska mä hän en saa sitä enää kiinni. Mm -hmm. Hän oli niinku todella, todella vihainen. Ja, no sitten mä lopulta tein niin, että mä nostin sen yöksi meidän tuulikaappiin, missä on kuitenkin mm, lämmin joo. Ja annan olla hänen siinä niin kuin aamuun asti <köhö> ja laitoin jonkun peiton siihen vielä vähän mm. sen loukun päälle, että Tupimies. tulee vähän turva joo, joo. ja ja niin hän oli siinä aamulla ja aamulla lähin heti ja vein eläinlääkärille, että tutkitaan. Mm. Ja se oli kohtuullisen hankalaa, se tutkiminen, mutta siellä hänet otettiin sitten haaviin, koska muuten ei, niin kuin, joo, ei, joo. ei, ei pystytty. Ja siinä saatiin sitten katsottua, että ei ollut sirua ja leikkaamaton uros. Ohoho, oho, oho. en tietää sitten jo. Joo, no, ei mitään. no Sitten vaan vein takas kotiin ja pistin häkkiin. Että siellähän sitten eli viikonpäivät piilotteli siinä laatikossaan. <tätä> <tätä> <tätä> <tätä> mutta koko ajan söi ja käytti vessaa öisin. Kyllä hyvinkin riehu, <tätä> riehu siellä, että aamulla oli aina kaikki mahdolliset mihin ylsi sieltä kaltereiden välistä, niin sinne häkkiin. Ja, <tätä> <tätä> <tätä> ja, ja. Siinä oli semmoinen patja pystyssä siinä vieressä, niin se oli revihtyi ihan riekalleksi. Mm -mm. <laughs> et, et öisin hän kyllä oli hyvin aggressiivisena siellä osoittanut mieltään. Mm -hmm. mm -hmm. mutta, mutta hän on nyt sitten meillä ja elää jo pois häkistä. Joo, ja hänellä on oma huone, hän, oma hän, yksiö. Joo, hänellä on oma yksiö, missä Joo. hän ei tule yhtään näköiselle. Et Joo, et vielä on niin arka. Vielä, Joo. Mutta kameralla nähdään, hän on hyvin rentona siellä jo istuskeleen ja Leikkiikin vähän ja makoilla ja lapkealla ja sohvan selkänoja on selkeästi tämmönen lempipaikka makoilla. Ja aina, joo. Ihana kohta. Tuo kamera on hirveän hyvä systeemi. hyvin käy hiekka laatikolla. Pyrkiitko pois sieltä, ei, kun sä menet sinne? Ei, se on niin arka, siis, et, se... Ei, hän on, ei yhtäännäköisellä, että hän on heti sohvan takana. Se voi viedä pitkään aikaa, Joo. tuommoista ei tiedä. Joo, että siellä nyt odotellaan, että mennään eläinlääkärille ja robotetaan. Hän madotettu on nyt ja myös tämä valkoinen, joka nyt siis vielä on siellä ulkona, odottaa vuoroansa, niin, niin. on myös madotettu. Että ne on hoidettu, mutta mut tämä odottaa nyt, että päästään, päästään leikkaamaan. Ja Joo, se ja helpottaa kulttamaa. sitten se leikkaaminenkin, johon ja. Tietysti rauhoittaa tietystä tilannettaa ja hän on, hän on myös niinku iso, ei, ole, ei todellakaan ole <hysy> pieni. Joo, joo, joo. Vaikea käsitellä tässä vaiheessa. Joo, ei, en, ei tee mieli mennä työntää käsiä sinne sovalle. Ei varmasti, ei varmasti joo. Mutta hän ei enää muri se yhtään, että jaan, on, se on jo, Joo, se on jo ihan hyvä merkki. Jaan, se on, jaan. Jaan. Jaan. Ei myöskään kuulu tai mitään muuta, mutta että hän on hiljaa. No sekin on jo, se on no, jo jotakin eteenpäin. On eteenpäin joo. Onko sulla mitään käsitystä, että kuinka vanhassa lääkäri ah, ei osannut sanoa? Ei, lääkäri ei itseasiassa Juuri uskaltanut, koska, uskonut on koskea, ei, ei, koska niin. hän oli oikeasti hyvin aggressiivinen. Aha, aha. Siinä kun selällään makas, niin vaan siinä nähtiin, että leikkaamaton on Just joo, just joo. No sun täytyy pyytää Kim apuun taas, tulee hoitamaan. <laughs> onneksi on. Kaikki jo apu otetaan mielellään vastaan, että en, ole, en todellakaan ole erikoistunut, että olen siksi uusi kiss kissaihminen. Niin, <laughs> en, niin. En menisi minäkään kyllä. En menisi lähellekään. Kyllä, että kyllä sieltä voi tulla. Ja sitten siinä on silmät vaarassa myöskin. Joo, Joo silmät on vaarassa, sen tulla silmille ja enpä menisi. Joo. No terävät ne kynnet. Ja kynnet on hirveät. Kynnet on aivan hirveät. Niin kun olin näillä pienilläkin, vaikka noin muutumaan kuukauden ikäisiä, niin hirveät kynnet ja, ja neuloja suu täynnä. Ja mä ihmettelin, kun mä menin suihkumaan, että miten mulla hiekkaa tässä mahan päällä. Kaikki oli raavittu. Se <laughs> <laughs> mitä tää on. Mutta ne, raapi, kun ne tuli syliin ja, ja pitkin jalkoja ja joka puolella ja sitten joka paikka piti purrat tietenkin ja että mikä tää on. No meillä Sen... Tämä oma tää Iitakissa niin tulee mielellään nukkumaan Kainaloon joo. ja polkee sitten tänne Kainaloon ai, ai, joo. Kainalo ihan sellaisilla pienillä reiillä. Joo, joo, just joo. Mutta no, eihän sitä ja. voi kieltää. Ei ei, Hän ei tykkää, että siihen laitetaan peittoa tai mitään väliä. Ei tietenkään, ei, se täytyy olla. Niin kuin, <laughs> joo, joo, joo. Siinä onkin sitten vielä totuttelemista teillä, että sopeuttaa näihin Kyllä. teidän no. vanhoihin niin, on, meillä on jos Iita, Iita on hyvin hyvin maailman Ei kenellekään joo. koskaan tee pahaa ja pelkää, jos kukaan on yhtään aggressiivinen. Joo. Et Hilma on taas muuten hyvin semmoinen arka ja aristokraattinen, mutta hän, ei, hän ehkä ennemminkin vähän puolustaa itseäänkin ja aluettaan. Siinä voi olla. Siinä voi olla tekem mm -hmm. on tekemistä joka tapauksessa, on. mutta mm -hmm. miten kauan mm -hmm. se kestää. Ja, meillä on ollut yksi hoitokissa aikuinen, mikä, ei so mikä oli hyvin aggressiivinen, että ei voitu pitää yhdessä Joo. ja Iita tuli silloin vähän hermostuneeksi, että hänet vietiinkin sitten tuonne kissataloon. Että joo, se on se, on tuota, se joskus voi käydä niin, että joo. ei kerta kaikkiaan, no. ei voi olla toisten, että se on sitten pakko pakko viedä taas johonkin ja sitten etsiä taas uutta mm -hmm. kotia, että eikä tommonen on sitten yksin, yksin yhtenä, yhtenä kissana, vaan niin on helpompi, helpompi käsitellä ja sopeuttaa. Joo, että, nyt on onneksi se häkki, että Mä uskon, että se taas sitten helpottaa vähän, että me pystytään pitämään tätä uutta häkissä niin, että omat kissat se kulkemaan, ja joo. tutustumaan. Mm. me musiikkia välillä? Se oli teillä meille musiikkimaakarina tänään. <hah> Meillä oli ainakin tätä Dimitriä. Mulle pienentäkään miten tämä <hah> nimi lausutaan, mutta Dimitri... <hah> Vorkovorostovski. Vorkovorostovski. Ah, mä tiedänkin. Mä oon ollu joskus kuuntelemassa häntä. Aivan ma. Hän on aivan mahtava. Nimi on vaikea. Mä oon ollu hänen konserttissa. Aivan mahtava. Ja me mies. Ja komea mies. Kutsutaan Siberian Tigeriksi. Joo, kuunnellaan Siberian Tigeriä. Sehän sopii Kattiradioon. Tää on tämmönen kappale, kun... Kurjet nimeltään. Venäjäksi tarkoittaneet jotakin, mutta en se tiedä. miten ne linnut, joo. Ai, Ai, joo se se tarkoittaa ah, kuulua. Okei, okay. mä ajattelin, että se on joku venäjänkielinen sana. Okei, okay. kuunnellaan meidän kurjat-niminen kappaleen tähän. Кажется, порою что солдаты Tämäkään летят ole niin kuin meillä. Meillä on niin paljon kysymyksiä, että meidän Eila, voit sitten taas jatkaa. Päästetään sinut ääneen taas vaihteeksi ja meille jotain mukavia kissatarinoita. No noista tota villikissoista mulla tuli mieleen sellainen, että kannattaa vähän varoa, kun me oltiin oikeastaan elokuvaihmiset hirveän harvoin pitää lomia. Et me ollaan niinku mm, miehen kanssa, ei varmaan oltu pidetty 20 vuoteen lomia ja sitten me tota Yleensä ollaan äärettömän rauhallinen ja semmoinen tota, korrektisti toisiimme suhtautuva pariskunta. Eikä niin kauhean nähdäkään kuin Ainakin mun mies, kun on dokumenttiohjaaja, niin hän niin matkustaa paljon. Mutta me lähdettiin yhteiselle lomalle Kanarian saarille. Sitten mä olin kauhean naivisti odottanut, että se on vähän niin kuin jotenkin jännä paikka. <tos> <tos> se oli niinku puun maisema. Ja siitä sinne saapumisesta meillä alkoi semmoinen ainoa... Niin matka, me ollaan riidelty aivan hirveästi keskenämme ja sitten tota, siellä jouduttiin vielä kolme, me oltiin varattu joku kolme viikon matka ja kahden päivän kuluttua, oltiin kumpikin täysin kypsiä niin ja Yritettiin sitten kaikki vaan mitä siellä kuun pinnalla saattoi niin mieli, mitä tehdä. niin sitten mä aloin yhtä villikissaa siinä pihalla ja se, syöttämään sitä ja... Se oli selvästi täysin villikissa ja sitten tota, se tuli joka päivä syömään ja, ja tota, mä en, vaikka minulla on ihan lapsesta asti ollut paljon paljon kissoja, meillä oli kanssa joku 7 kahdeksan kissaa välillä, kun ne sai poikasia, kun siihen aikaan ei leikattu kissoja, niin mä en sit, mut villikissoista mulla ei ollut mitään käsitystä. Ja sitten kerran se oli tyhjä kuppi siinä ja sitten se villikissa oli semmoinen tosi sievä, semmoinen pikkunen kissa ja oikee näköinen. Ja sit se tuli, oli tyhjä kuppi, niin se tuli siihen norkuilleen niinku kupin ääreen. Ja sitten mulle tää sanonta, yksi sanonta sai semmosen hyvin konkreettisen merkityksen, kun tota, mä rupesin laittaa siihen ruokaa, siihen kuppiin. No sitten täytenä yllätyksenä se kissa hyökkäsi mun käteen ja repi mun käden aivan, kun se olisi vain niin sirkkeliin työttänyt niin Liha melkein roikkuu sitten tämä, että pure antavan kättä. Tai mikä tämä on, tämä, että pure antavan kättäni. Niin Mutta tuli se todella niin, kaikki nämä sanonat on syntynyt varmaan niin kuin tosi tilanteista. Ei siinä kuin äkkiä lääkäriä, rokotuksia ja kursittiin kättä kanssa. Sitten mä olin kyllä aika nyreissäni, niin että ruuan saanti Tietysti se oli mun omaa tämmöstä, niin kuin tietämättömyyttä. Niin, niin. tota, Mutta villikissa ei kannata kohdella niin kotikissoja. <tos> siinä on semmoinen vi, vissi ero, että me pitää tietää, että ja ne on vaarallisia Jaa, pelkää, pelkää. Ja, hei, pelkää. Joo, ja varmaan käsi käsin. Niin Tuli sitä kohden, niin joo, sit johan, se hyökkäisi. Ja luuri, että nyt, to, nyt tehdään jotain pahaa. Jo, tai viedään se ruokat. Tai niin, jotain, jotain mitä niin, tahansa? Niin, että, niin, että, niin. Tota, Semmoinen vilikissakokemus. Sitten min oli toinen, kun tässä kuta, katsottiin sellaista kuvaa tästä Villikissasta, josta, joka tästä loukutetusta kissasta, niin sitten kun mä näin sen kissan kasvot, niin siinä oli samalla lailla, tai siinä oli tavalla hauskasti. Että, että kasvojen alaosa oli niin valkoinen ja sitten semmoinen musta läikkä meni niin suun ja nenän poikki tai niin halkas nenän niin kahtia. Ja kerran mä oon paljon toiminut taideopettajana niin mä olin Raahessa semmoisessa taide- ja viestintäkoulussa opettamassa animaatiota. Ja sitten kun oppilaat keskitty tekemään ja varsinkin tuota animaatiossa on niin paljon sitä puhua, niin mulle jäi ihan hurjan paljon aikaa, että, <hysy> että mä passitin vaan, että kun tekin. Sitten mä luin sitä kirjastoa sieltä niin laidasta laitaan, se oli hyvä semmoinen koulun kirjasto. Sitten siellä oli semmoinen vanha jotain suomalaisia uskomuksia ja tarinoita käsittelevä kirja ja siellä mä kerran siellä huoneessa luin sitä kirjaa ja siinä luki, että jos on kissalla on tämmöinen musta läikkää, siis mustavalkoisessa kissassa, musta läikkää, joka menee nenän päältä ja suun päältä, niin tota, se on tontun merkitsemä onnen kissa. No meidän kissalla oli just semmoinen, ja mä... Tota Kihkasin oikeisiin pöydässä, että, että mulla on tämmöinen onne, Tontun merkitsemä onnenkissa. Jos ei mulla ollut hulluna pidetty siihen asti siellä koulussa, niin sen jälkeen varmasti, että kaikki oli vähän, että niin katsoi ei, Laudia, että kuka niinku ei ottanut mitenkään vakavasti. Ne ei ollut ollenkaan innoissaan tämmöistä. Tontun merkitsemästä onnenkissasta, sitten kun mä tulin kotia, tarkistin vielä, niin meidän Topi oli juuri tällainen tontu. Se on onnen kissa. Mutta kyllä, mä sitten kaikille kissa. Ja sitten kun mä kerroin sitä meillä kotona aina välillä, että tuo on muuten tämmöinen Tontun merkitsemä onnen kissa, niin ei ne suhtautunut siihen yhtään väheksyvästi varsinkin jotka tunsivat tämän kissan, joka oli semmoinen äärimmäisen sulonen. Ja se oli kissak sillä tavalla harvinainen, että se antoi poikien pukea sitä, Ohoho. että sille saattoi laittaa ison rusetin kaulaa, vaikka joo, se, ei se ei. siis mokin ja, ja et se, ei, se ei häiriintynyt siitä, että sitä... Meillä oli pien, kun mä olin lapsi, niin meillä oli kuin mikkikissa, jota me saatettiin, että se kulettaa niinku nukevaunuissa ja pukee sitä kaikkia nappia päähän ja housuja jalkoja. Että löytyy hyvä ervosia. Ja <sypr�> tota, pitää olla rauhallinen kissa, joka siihen suostuu. Mm, Joo. Mutta se miksi tota, mä oikeastaan, kun tota musiikista oli puheen ja valitsin tuon Kurjet-levyn, niin se oli semmoinen mun isän... Tota, todella rakastama kappale ja semmoinen, joka sitten soitettiin myös hänen hautajaisissaan. Mun liittyy semmoinen, tämä on vähän kauhea tarina tai vähän tämmöinen kauutarina, niin sitten hänen isänsä, mun Tuomas Vaarini, oli hyvin semmoinen temperamentikas mies ja mä, oltiin, tota, mä oon siis 50-luvun partiotyttöjä eli jos sen ikänen ja tota, oltiin sitten aina kesät ne oli Karjalan tämmöisiä evakkoina siirtynyt lohjalle ja sitten tämän mun Tuomasvaarin luona ja mm. sitten tota, kerran siellä lehmien, mistä lehmät söi niin siellä sitten oli semmonen kissa, joka nimi oli Näpi. Se oli semmonen harmaa kissa ja yksi kerta, kun mä menin sinne, niin mä huomasin, että kun mä nostin sen näpin siitä aika silleen vauhdikkaasti, niin mä huomasin, että siihen jäi sellaisia pieniä, niin kuin aika monta ja sit vasta, että yhteen, se on tuota poikinu ja hirveä että, että nyt näpi on saanut poikia ja mä juoksin se mun tuomas Vaari, vaari, näpi on saanut poikasia ja no sit mun vaari oli semmonen tota, venäläis-mustalais-suomalainen, hyvin tulinen mies, niin se kaappasi ne kissanpojat kouransa ja Tämä on kauhea tarina. Se pani ne pölkypäin ja päät poikki. se oli semmoista. Niin, minä ja. siinä sitten pienenä tyttönä niinku katon, kun päät vierii. Vähän niin se kauhean se hoplaa, kun siinä on se ranskalainen, joka... Ja se jäi mulle se pelästys jotenkin, ja, että... Ja. Et tota, et se oli aika hurja tapahtuma. Sitten kun mä sanoin Vaarille, mä olin hirveä vihainen, oli niinku huutaa, että et miksi sä tapoit ne kissat, niin sitten vaan sanoi, että kasi si oisit niihin kiintynyt. <laughs> niin, että sinne olisi käynyt. Tota, tota. Tietenkin sinne olisi käynyt. Niin. Niin. Tota, se oli, niinku se oli koillaan, silloin vielä maala, niin joo. siihen suhtauduttiin niin eri tavalla, että niitähän hukutettiin ja tehtiin vaikka ja, mitään. Ja, no. ja kyllähän se sille emolle ainakin sun kauhea paikka. On se, ja sitten kun me Kruunhaessa suuttiin äidin kanssa, niin tota, meillä sai kanssa kissat poikasi, että olikohan meillä joku viisi, siis se emoksi varmaan viisi poikasta, ja sitten varsinkin siinä kiima-aikana, kun silloin ei vielä leikattu kissoin, niin se huusi se. No ei se emokissa kissan ihan kollit pihalla ja sit tuli mm. sellainen uhkaus että joko hutrit lähtee tai kissa lähtee <lähden> siellä sillä oli, me määrin, oli meininki, niin niin niin niin niin niin niin niin niin Sitten niin niin niin niin niin niin niin me otettiin se niin niin niin takai, me niin Mutta niin niin niin me niin niin jäi, niin niin niin jokainen. Tosi hyvän kodin, että joo, ne meni sitten joo. ne kissanpojat, ja. ettei niitä tarvinnut hukuttaa. Että... Sitten vielä nyt kun mun Äiti oli, on 90 vuotta ja oli meillä. Mä olin pikkuisen aikaa, niin hän muisteli, että muistat heillä, kun me ei pystytty hukuttaa niitä kissanpoikasta. Onneksi ei pysty. Ei, tota, ei kerto kyllä, että se olisi ollut aika kauheat, jos me pystyt. pystytty. Joo, Totta joo. kai joo. Se päättyi hyvin se tarina kuitenkin. Kyllä, kyllä. Ja se on ihan ja koti ja niitä oli, niitä oli jopa... Nyt kun on aika kuuluisa tämmöinen Hanna Varis, semmonen, tota graafikko suomalainen. Yeah. Mm. Niin hänen äitinsä Elina Varis otti yhden näistä, se oli mun hyvä koulukaveri ja hän otti yhden näistä ja siitä tuli äärettömän hieno semmonen että isä oli selvästi ollut angora mm -hmm. oli mm -hmm. paljon hieman mm -hmm. poikaset kuin mitä oli meidän ne, se maatiaiskissa. No, Kissullahan on se, se jännä, että jos saattaa samassa poikuessa olla eri isiä. Ja. Voiko? Joo, voi. Mä, Mä oon kuullut me Mä en koskaan Jaa. kuullut. Jaa. Jaa. Onko se sitten että se kiima-aika, että se on sen verran lyhyttä aktiivinen, <laughs> <laughs> <laughs> että siinä kerkee sitten käydä? Joo. Useampikin. Mielestäni ihan on. muillakin eläimillä on. Sitä mä en tiedä, onko muilla, mutta kisso. on. Mä oon perehtynyt enemmän nyt jostain syystä <laughs> Mun mielestä on ihan, ei nyt yleistä, mutta... Ei kai yleistä tapa, ole, mutta... tavataan eläinkunnassa. monta Joo. munasolua, niin kuin joten... Mä en tiedä, tiedä miten se menee, mutta en mä ei tiedä, tulta... miten, se, miten se käytännössä menee, niin en tiedä. Joo. Diologisesti tämä <laughs> niin on hyvin kiinnostavaa. Se on hyvin kiinnostavaa. Toi täytyykin Sitten selvittää. Kyllä se varmasti Googleen laittaa. Toihän täytyy selvittää. Jaa. Onhan uh -huh. me selvitetty muun muassa se, että jollekin on kuusi varvasta. Uh -huh. mm. Kyllä me täällä selvitetään. Kyllä, me selvitämme tämän, että miten <laughs> <sinun> tämän isä, <laughs> juu, se on tämä isä. Joo, koska sehän on mielenkiintoista. Se on aika mielenkiintoinen. Jos laskee kissojen perinnellisyyslaskelmaa, niin siinä tota, nämä ei voi poika kissa, olla semmoinen kolmivärinen koska se on vaan niinku, siinä on joku semmonen siinä perinnöllisyydessä, että semmonen tietynlainen kolmivärinen. Joku Joo, tietynlainen, jo, niin, jo. niitä on ni niin dominoivi geene, Joo, jo, niin on, ja ne ja sit ne Y- ja x liittyy tähän. Joo mä kerron, tuota, sitä jo tutkin ja meina sitten tehdään ohjelma, mutta se oli jo niin että mä mm jääkö -hmm. nyt sitten selvittämättä, että mistä ne värit tulee. <laughs> Värivittäin sain kun siihen aikaan, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin tota, oli tullut se kysymykset, kysymykset, sai yhdeksän, jos kuusi pistettä oli ylioppilassa. Mm. Niin mä sain 9 pisteet, kun mä laskin, just, oli tämmönen kissojen perinnössä. Siis laskelma Jokerina ja siinä oli just tämä kilpikonnan versio, miten jo, se jo. tulee. Ja joo, Sitten mä sillä sain sen 9 pisteen tota, Jokerin. Vastaukset. Mä jotenkin. Voidaan jo, tehdä tästä ohjelmasta. Se voi tulla kertomaan, että Lukea miten se ne tulee. joo. Siis miten ne joo. Hevosilla, Mä muistan lukioissa, kun just käsiteltiin näitä perinnöllisyysjuttuja ja muuta, niin puhuttiin just hevosista. Että se oli jotenkin niin, että jos kaksi tietyn väristä hevosta saa jälkeläisiä, niin sitten se ei voi olla tämän ja tämän värinen, kun ne oli jotenkin ne dominoivat ja ei-dominoivat geenit. Se on se mielenkiintoinen on aihe. Hevosten väritperiöt värit en kyllä ole perehtynyt hevosten, tiedän vaan joo, että... että Tämän värisillä hevosilla ei voi olla kuin tämän värisiä. Mutta kissoissa voi olla sitten eri värisiä Joo, Semmoinen ja... ei voi poikakissalle koskaan tulla. Niitä on niitä resessiivisiä, joo, joo. Et kaksi resessiivistä, ja sitten taas jos on se mikä se on väistyvä, ja mikä se on se resessiivinen. Jos on se resessiivinen. Joo, se on jossain niin Aina jos se jää se dominoiva jalan alle, niin se ei koskaan voi tulla. Ja pojalla, se jotenkin, mikä tekee sen poikakissa, niin se on aina se dominoiva. Niin se liittyy se... jotenkin myös näihin y- ja x joo. Tehdään joskus tästä tehdään. Jokin kertoo. Semmonen juttu. Joo, koska se on kiinnostava. Se on tämä ja koko tuo kissojen perinnön. Ja varsinkin kun tähän tuli tämä uusi aspekti, että tätä ei ole ollenkaan käsitä. Että kuinka ne voivat olla kahdeltuja. En mä miten se on. Noniin, munasoluita ei tulla silloin paljon. Tämä on, tää pitää Jos viisi poikasta tekee, niin tulee yhdestä munasolusta. Niin. Niin. Nyt, nyt, nyt tulikin nyt, tiukka paikka. Tuleeko koko kaksos, <laughs> kolmosiakin kuin ihmisillä voi tulla, niin miten ne... Et... Mutta se oli jotenkin, oliko se niin, että kakso, identtiset kaksoset tulee samasta munasolusta ja, ja niin. tavalliset kaksoset kahdesta eri Joo. ihmisillä? Joo, En se on ihmiselläkin siis... Tämmöistä, että voi olla kaksi No Kisola on hyvin on yleistä, kaipa. että viisi, viisi poikasta syntyy. Joo. joo, toihan onkin jännä. Toi on jännä, Tieto, me tehdäänkin nyt, kun mulle joo. Tutkivaa, <laughs> nyt on tutkiva <laughs> Nyt tehdään seuraava ohjelma tästä, mutta seuraava, luvata jos seuraavaa, mutta joskus, joskus otetaankin tämmönen. Ja, Tämä on joo. aika mielenkiintoinen. Hmm. Voisitais taas ottaa musiikkia tähän väliin, me hirveästi <laughs> taas innostutaan. <laughs> innostutaan tästä aiheesta, mutta no... Tällä oli taas Eilan valitsema seuraavakin kappale. Doris Day, It's Magic-niminen kappale olisi seuraavana. Oliko tässä joku tarina taustalla vai? No tää Magic. <laughs> Kun kissat on niin Magic, niin se <laughs> siltä pohjalta. Tai niiden se, että on aina vähän pysymysti toinen. On, se on totta kyllä, että Vaikka kissassa on aina kunta. jotain semmoista salaperäistä. Ja Joo. Semmosta. Totta kai niitä oppii lukemaan sitten ja sillä tavalla, mutta, mutta aina sinne jää joku. Mm -hmm. joo. joku Ja vaikka mullakin nyt on ollut siis kahdeksankin omia niin yksi ainut niistä on ollut sellainen, jonka kanssa mä oon niinku pystynyt, tiennyt kaiken mitä se ajattelee. Yeah. <laughs> se oli arvo, mm -hmm. joo. Siis me oltiin kerta kaikkiaan niinku yksi ja sama. Joo. Että, että siinä ei koskaan tarvinnut miettiä, että hän se nyt tuolla naukasulla tai jotain tarkoittaa. Se, mä luin sitä aivan niinku avontakirjaa ja hän myös minua. Joo. Mm, et ne on niin erilaisia, mutta on niissä aina jotain semmoista jännä salaperästä. ehkä se liikkuminenkin luo sitä taikaa. Mm. On, on sekin Tai se on niin makeeta se kissojen liikkuminen. Se on makeeta. Silloin on sitä on voi ta, Arima, torina, aina tarkkailemaan niitä kissojen kun on niin upeita. Musta tästä tuntuu, että koirat tekin jotenkin niin semmoisia... En mä tiedä, avoimia ja niistä aina jotenkin, ainakin kun itsellä on ollut koiri, ne on jotenkin niin helppoja ja semmoisia. helpompia ehkä kuin kissat. Niin. Kissaa ei ole niin... Ei ne Niin, saman tavalla. Joo, joo, Täytyy Kissa naruttaa niin, kyllä, joo. <tos> ja komentaa. Sitten me kutsutaan itseämme karmattomiksi palvelijoihin. Joo. <tos> <tos> kissot, <tos> kissot ja ne tosi nolla meitä. Kyllähän ah, ne, ne panee. Kyllähän ne <tos> joo. Mulla kun on aina ollut koiria, niin koirat on että ne on niinku helppo lukea. Mm -hmm. niin, mm -hmm. niin. Tai totta kai niihin on oppinut vuosien myötä, mutta kyllä. Kissaa on paljon vaikeampi opetella. Ja on se on, se. on, on. on. No aina, on aina jotakin jää, Jos jää aina ja, jotain. Ja ne on niin pieni-eleisiä. Joo, mm -hmm. jo. jo, siinä on juuri ne pienet näin, eleet. Kun niinku Koirahan on, kun se heiluttaa häntä tai pistää korvat luimuun. Tai <laughs> niin, siinähän niinku tietää heti, että millä tuulet ja, on. Ja, tuulet. Se on Tosi vaikea sanoa, koska silloin on huono päivä ja koska silloin on hyvä päivä. No, meillä on. kyllä akselista näkee, milloin se mököttää. Se mököttää ja se kiukuttelee ja äksyilee ja se on ihan, ihan hirveä välillä. <tos> mä en ole vielä päässyt selville, että mistä se johtuu. <tos> mm -hmm. Et mikä. Se on monimutkainen luokka. Se, se, se on mahtava tyyppi. Mutta kuunnella se <tos> <kuunnellaan sen tos> <sen, sen tos> <lusikki. tos> fantastic charge fantastic things begin It's mm -hmm. It's magic Why do I kertomassa villikissatarinoita vielä meille. Joo, mulla tuli, tai tuossa jo heti kun kerrottiin tuosta, että oli niinkun tai näitä kissoja, joita pyöri niin talon ympärillä, niin me tota, joku kolme vuotta sitten niin sisäreni vuokrattiin tuolta Portugalista sellainen vanha maalaistalo ja taas mennä semmoiselle työvetäytymis- tai semmoiselle eristäytymisrupeamalle mm. ja sitten tota, siellä tuli pimeä kauhean aikaisin joskus kuuden maissa ja, ja tota, sitten mä, mä en oikein ymmärrä miksi mä aloin pelätä pimeätä se oli ulkohuussia, ja sinne piti aina mennä ja sitten se mun mielikuvitus jotenkin laukkaa mm -hmm. mä niin ajattelin koko ajan että et nyt otat ihan jäitä hattuja ei tarvitse pelätä ja täällä kun se oli semmoista että se oli vähän niin kuin meillä kajaani että siellä oli tyhjentynyt kaikki maatalot että se oli niin autioitunut tai että se oli keski Portugalissa siellä tota, lähellä semmoista vanhaa vanhaa, joka oli entinen pääkaupunki kuin Evora ja siellä oli jotenkin semmoinen kummallinen olo kun niitä ränsistyneet maalaistaloja oli tyhjiä ja 30 kilometrin päässä oli lähin kauppa että me koettiin että meitä oli vähän vedetty nenästä kun me oltiin sinne Tota, luultiin, että se on jossain kylä, kylässä se kauppa, ja, ja tota, siis sen maalaistalo. mutta joka tapauksessa oltiin määritty sinne maalaistalon yli kuukaudeksi. Ja sitten siellä seudulla koko sillä paikkakunnalla asuu oikeastaan vain yksi nainen, hyvin erikoinen, hyvin hurmaava lasten. Tarhan opettaja. No, mutta sitten kun mä sinne menin sinne ja mä koko ajan ajattelin, että jos jossain liikkuisi jotain tai tappan että jotain. Sitten sit yksi kun mä menin sinne, niin mä ajattelin, että herra jes, että tuossa on joku. Ja mä en aina se, mutta sitten mä en niinku katsonut sitä ja menin takaisin ja taas, että kyllä siellä liikkuu joku ja olin aika kauhuissani. Sitten kerran kun mä olin istu, oli ovi auki siellä, niin mä katsoin, että ei, että tossa tällä sisäpuolella on joku ja tota, olin ihan kauhussani, kun mä en tiedä, onko se mun mielikuvituksen tuotetta vai mitä, kun se oli. Mä se kauhean suuri ja, kumman, ja se oli pimeä ja sit, sit hassua kyllä. Mä aika harvoin käytän taskulampua, kun se mun mielestä niin kuin enemmän häikäisee kuin. tota. Mä niinku olen semmonen hämäräsi tai hyvinkin pimeäs hiippailija, musta se oli vaan semmonen musta hahmo. Ja sit kun mä lähdin sisään, mä olin kauhulat, se hahmo seuraa mua. Ja tuota, kun mä ajattelin, että ei se voi olla mikään kettu eikä mikään tota... Tota ja sit mä niinku sulle, sulle paniikissa juoksen sen loppumatkan sisään ja sit sanoin mun siskolle, että mä en ole kertonut tästä. Sitten sanoin, että että joku eläinmaa seurasi. Sitten sanoin, että onko se, se kissa, joka kurkkii aina tämän sisään. Ja mä ajattelin, että onko joku kissa, joka kurkkii. Sitten se sanoin, joo, että hänen käy sitä hirveästi säälikset. Ei ole tullut vain mainittua, että hän aina syöttää sitä tuohon. Sitten tota, se sit, oli kauhean surullista, kun hänellä oli ne kaksi koiraa, ne Norvitsin terrierit siellä meidän mukana. että se ei voi ottaa niitä sisään, kun se jaagaa sitä, se vili. Toinen niistä koirista just jahtaja. Sitten se sanoi, että tämä on hirveän surullista, että me ei voida ottaa sitä sisää, kun koirat. ja nämä koirat. Sitten me sitä tarkkailtiin siihen ja sitten se tuli hirveän tutuksi aina, kun meni ulos. Ja se oli siis tää, me että mikä kissa tämä on. Ja sitten tota, tämä seudulla asuva se tota, lastentarhanopettaja, sen nimi oli Maria, niin hän kertoi, että Ai, se on niiden saksalaisten kissa, että ne käy siellä niinku pari viikkoa kesässä, tai onko se kolme viikkoa kesässä, että ne on ostanut ihan semmoisen vanhan maalaistalon. Mm. Ja koko muuks vuodeksi ne jättää sen kissan mm. niinku oh, sinne. Ja, ja sanoi, että se on mm. se Maria kertoi, että kovin pirapakka pakkasina, hän ottaa sen niinku sisään. No. Ja sitten se oli jotain niin sydäntä särkevää, kun se koko sen kuukauden niinku oli aina kurki ikkunoista ja on jaa, halunnut jaa. tulla, mutta kun meillä oli nekko... Ja sitten se sen pois. Ja sitten syötettiin sitä kissaa ja sitten se mies tuli käymään siellä. ja ajattelin, että mä hänelle jotenkin mä kissasta sille kissasta puhuu. silleen. Vähän niinku, äh, tota, äh, En mä halunnut syyllistää, mä halusin vähän niinku kysyä, että et tietääks ne et mitä sen kissan elämä on silloin niin, kun se ei nii. ole siellä. Niin, niin. niin Sitten oli äärettömän karski. Se vaan niinku että joo, se on meidän kissa ja me otettiin se yksi, yksi vuosi sinne niin ne oli jossain Saksassa asu, et me otettiin se sinne, mutta ei siitä tullut yhtään mitään, että kaupunki asunut, että se häiriköi. Ja sen jälkeen ne vielä niinku vaan antoi sen todella olla siellä ne vuodet ja ei, hän, hän oli niin kuin hirveän karski, että se on ihan okei, okay, että se voi hyvin ja se on niin ihanakin. Et se, on, vielä oli musta kaikista se on ensimmäisenä vastassa, kun me tullaan Se on niinku maailman <köhö> ihme, että, et, et just tästä, että et pystyykö ihminen eläytyy niinku eläimen tilanteeseen mm. tai jotenkin siihen, niin musta tuntuu, että se mies ei pystynyt yhtään. Ei siinä sit oikein, kyllä mä sille sanoin, että sen tilanne on hirveän heikko täällä, mutta ei se niin kuin ajatte, että mä niinku ylisosiaan nainen hössyttää sinusta. Tai sitten se oli suoria muurit vaan semmoiset, että et, et ei se ottanut. Että pit musta sit melkein niin no ei tietysti muita ratkaisuja olisi pitänyt harkita, koska se, että se oli siellä ihan retuperällä se kiss, kissa. Ja sitten jos se Marian, silläkin oli isoja koiria ja aasi. Niin, se ei nii, niin, se niin vaan se, ei voinut nii, sitä nii, ottaa. Et, tota, juu, että se oli se musta hyvin surullista ja sitten vielä just kesäkin, mutta tämä kissa varsinkin jäi mun kauhean sydämelle, että se meitä molempia niinku kauheasti sattui sydämeen ja, ja vielä sekin, että mm -hmm. niihin voi tuottaa sitä sisään niin, niin, niiden niin, koirien joo. vuoksi joo. ja siellä se niinku kierteli ja se oli äärimmäisen kaunis kissa ja se kierteli ja että et on silläkin kauhea elämä, semmonen on, vähän kulkurin, on, mm -hmm. et, sekin, että kulkukissa joten, tai siis villikissa on jo tietenkin, niinku, että se lääsi tämä, se ei haikkaile niinku muuta. Niin, Tämänkin kanssa, joka on mukajoinen, joka on kuin oh, hyvätty, mut niinku se on muokkaavissa, mutta kauhein sitten se, sitten se lellittää se kaksi joo, kota joss kuu kau siitä yleisemmin, sitten se taas joutuu niin. sinne, etiikka se, se oli tosi kova naakanen se mies, eti se niinku se vakieli si, ihan no, että et silloin hyvä tuli, että se täällä hyvin. Eikä ajattelu, että siellä tulee se talvi ja sitten on se yksinäisyys, että kissa no tunne siis, on tunne-elänä ja kaikki. Se oli mulla on niin. ehkä surullisin sellainen niin. mitä että mulla kissoihin liittyy. Niin. Tattunut läheisyyteen ja muu. Joo. Joo. No kyllä aina mä oon kanssa aina siis, kun äidin kautta ulkomailla, kun mä oon ollut pienempi, niit mä oon niitä kulkukoiria ja kulkukissa aina raahannus mm -hmm. mukana. ja niin oon että voidaanko me viedä nää kaikki kotiin. <laughs> <laughs> Nä ei sanoi, että ne ei nyt voida. Joo. Joo. Et ehkä eläimessä, samoin kuin eläinen kohdistuvassa tota väkivallassa, niin jotenkin se on satuttavampaa, kun se on täydellisen viaton. Mm, niin se, on, on. Kun ihmiset on. Mm. Ihmisen itsekin, armoilla. Joo, ja ihmisen armoilla. Niin mm. Se on sellaista, että se tuska, mikä tuottaa niin just jonkun eläimen pahoinpitelle ja. tai eläimen hyltyäminen, ni niin, niin se on aika yle, se, kun se on täysin viaton siinä ilaansa ja usein ei voi vaikuttaa sitten ihmisen... Totta kai ihmisiin kohdistuvaa on pahaa ja kauhetta, mutta kyllä myös no ei, kaikki. Mutta kyllä se on hyvin satuttavaa. On, on. On. Varsinkin kun eläin on niin hirveän avuton usein. Siinä ihmisen on mm, sitten armoilla niin, niin. kaikessa. Sitten vielä tuohon liittyen, niin mä olin eläin, joku semmoinen lehti, sellainen eläin, niin kissoihin kohdistuu mainos kaikista kovin ja pahoin väkivalta. Joo. Ehkä mm -hmm. se niiden vapaus ja se joku sellainen, että ne on aika pieniä niin niille uskaltaa tehdä uskaltaa, joo, ja joo, tämmöset, joo. Että Niihin kohdistuu niinku mitään uskomattominkin, ei niitä vitteitä <kuh> lukea. <kuh> <me, kuh> ei me puhuta sellaisista, niin ne on ikäviä asioita. Ne on, niitä on niin paljon. Joo. Arvostetaan monessa maassa niin vähän. Mm. On, joo. Joo. Siitä on paljon puhuttukin no, täällä. On, Koiraa arvostetaan huomattavasti enemmän. tuli mieleen yksi tosi hauska kissa. No, kerron, että tämä on hauska, se. Tämä oli tämmöinen, se oli kauhean hauska. Mun miestäki, tuolla ja. Neuvostokarjalassa oli sellainen erakoitunut mies, joka tota, oli karkotettu siperiä ja sitten se palasi takaisin siinä Neuvostokarjalaan ja Petroskoin lähelle. Ja siellä tota, hän asui niinku metsässä. Tota, ja sitten hän teki siitä dokumenttia, sitten hän tuli ihmisten ilmoille. Ja sitten hän vielä, kun hän oli jotenkin sotasankari, niin sai sellaisen loman Suomeen, tämmöisiin niinku kylpylään, tämmöisen niinku kuntoutusloman jo, Suomeen. Jo. sitten tämä Markku Nieminen, joka on siellä kuumussa, semmonen. Neuvostokarjala ja Kalevala asiantuntija, semmoisen on niin perustanut sinne, niin niillä oli sitten semmoinen oikea paksu, iso, valkoinen kissa. Ja no sitten tämä erä, tämä Timo tuli sinne kylätän ja oli siellä viikko ja sitten se emäntä, se Sirpa kertoi, että et se tuijotteli sit, sitä kissaa koko ajan. Ja mm, se katsoi, mm. että sitä syötetään ja niin, sitä silitetään jo. ja, ja jo. se makailee tuolla. Se silmä kovana tarkkaili, ja sitten se hivuttautui sinne keittiöön, ja sitten se oli kysynyt sirpa että ja takia te tuota pidätte. <tos> <tos> kissojen arvostamisesta. Niinku koko viikon että et miksi ne syöttää ja juottaa tota elukkaa täällä kotona. <tos> Karvakiiltäjä. <tos> Karvakiiltäjä, <jo. tos> no, se on niin erilaista. Eri kulttuureissa se on erilaista. Ja. Mutta me rakastamme kissoja. Yli kaiken. Ja, ja, ja muitakin eläimiä. Ja eläimiä. Mm. eläimiä, kaikkia Eivosia, eläimiä. Ja että... Joo, ihan kaikkia. Kissoja yli kaiken. <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> Joo, ainakin. No se nyt on vaan sattunut valikoitumaan näin, että on kissat. Ja... ja rakkaudesta kissoihin tätä ohjelmaa tehdään. Mm -hmm. mm. Yritetään jatkaa vielä tässä kevätkausia ainakin. Me mm. mm. rupeaa ole aika taas vähässä. <laughs> Joo, jos aina lipsattaa. <laughs> tätä... Meillä ei nyt ollut viimeistä kappaletta kyllä tähän mietittynä, mutta ei sitä aina tarvii ollakaan. Ei kai sitä aina tarvitse olla. Kyllä tästä ei. nytkin tulee tarpeeksi ja <laughs> Joo, toivotellaan vain oikein, oikein kaunista. Sanoisiko nyt ihan melkein kevään kynnyksellä ollaan. ollaan? että toivottavasti. Tulee kaunis kevät, joo, joo. Kyllä siellä vielä meidän järvellä niin pilkkiöitä on joo, ja hirveätä, siis kun ne on ihan, ihan jäät jää päällä. Ja... Joo, siellä ne on, siellä ne on, joo. vielä. Kyllä sinne välillä joku molskahtaakin, niin Mutta me lähdetään tuota kevättä kohti. Jep. Kiitos. kiitos hei vieraille, oli ja mukava kiitos. saada isosia. teidät tänne. Valkoinenkin Villikissa saadaan. Toivotaan, Toivotaan nyt niitä me tätä nyt sitten. Kyllä. Mm. Joo. No niin, moi moi. Moikka moi. Moi. Se moi. No niin. Se oli siinä. Se oli siinä.